Піднятий комір руки у кошенях. Здавалося, він влаштувався тут надовго. Двері під'їзду відчинилися, і з них буквально викотилася якась дівчина, стягуючи за собою здоровенну сумку на коліщатках Стягнувши поклажу зі сходів, вона посунула тротуаром. Той, хто сидів на лавці під липами, здавалося, не звернув на дівчину уваги. І лише коли вона зникла, за рогом будинку. Чоловік у плащі підвівся і наквапно пішов у тому ж напрямку. Майже весь час він дивився під ноги, лише іноді підводячи голову і кидаючи погляди навколо. Обидві руки незнайомець тримав у кишенях. І тільки уважно придивившись, можна було помітити, що ліва рука сидить у кишені плаща глибше, а права так, наче щось там тримає. Пора була рання, і людей на вулиці траплялося небагато. Вони лише починали свій день, сповнений турбот, поступово все більше збираючись на автобусних зупинках та пожвавлюючи рух на тротуарах. На дівчині була тепла стьобана болоньєва куртка, досить стара, спортивні штани, кросівки, незважаючи на літо, на голові легка трикотажна шапочка. Відставивши руку назад, вона вперто тягла за собою сумку-візок, долаючи шлях, знайомий її до автоматизму. Виглядала вона доволі повною, а куртка взагалі робила її схожою на колобок. Чоловік у плащі перейшов на другий бік вулиці і зупинився на автобусній зупинці. Це був район Нового мосту. Сам міст перекинувся через річку недалеко попереду, а метрів за 300 починалися базарні квартали. За високою металевою огорожею розміщувалися торгові ряди з металевими фарбованими кіосками. Ці ряди вважалися найдорожчими. Дами за їх прилавками, густо, але делікатно нафарбовані, виглядали сексуально. Вони пили пахучу каву і палили Сент-Моріс. Чоловіки, поголені, акуратно, добротно та модно одягнуті, пахли дорогими парфумами і палили мальборо. Речі на цих прилавках лежали гарні, блискучі, в красивих упаковках. Навколо цієї частини базару утворювалася інша набагато більша. Ятки тут були старі і обшарпані, продавці втомлені, а то й виснажені. Віддам не тягло ніякою сексуальністю. Вони їли білящі та чебуреки і пили каву з пластмасових стаканчиків. Ціни тут були лояльніші, зате товар богіший. Ряди цієї частини ринку викочувалися просто на прилеглій вулиці. І вже там розміщувалася третя категорія комерсантів. Здебільшого нещасні на вигляд пенсіонери та пенсіонерки, які тулилися просто вздовж тротуару і викладали на табуретки або просто на розстелені на асфальті поліетилен чи газети свій нехитрий товар. недоноски або домашнє начиння, звісно, не на нове. Час від часу їх розганяла міліція, але наступного ж дня після рейду всі вони незамінно виявлялися на старих місцях. З року в рік уся ця ринкова ієрархія розросталася і потребувала все більшої площі. Багата серцевина будувала добротні ядки вже за огорожею. Поступово захоплюючи нові території, витісняючи середняків на вулиці та площу, а базарний люмпен розтікався по цілому району. Складалося враження, що базар намірився поглинути все місто, одночасно обернувши у свою віру все його населення. Червона куртка нарешті нерішуче зупинилася на вулиці поблизу Ринкової площі. Поправивши шапку на лобі, Дівчина розкрила блискавку сумки і, діставши невеличкий розкладний столик, почала викладати на ньому шнурки до черевиків, труси, шкарпетки і ще якийсь текстиль. Він зрозумів, що чекати доведеться довго. Нарід гумунів і шастав туди-сюди. Дехто ковзав поглядом по імпровізованому прилавку, але ніхто не збирався не те, що купувати, а навіть просто цікавитися розкладеними по ньому товарами. А дівчина сиділа з таким виразом, ніби знала наперед, що саме так і повинно бути. За годину лише одна жінка перекинула на її столі кілька майок, а якийсь пенсіонер купив пару шнурків. І все. Чоловік у плащі підійшов до її столу і, глянувши на неї, почав перебирати труси. Дівчина продовжувала сидіти, думаючи очевидно про своє, бачачи лише руки покупця а той порпався на прилавку, продовжуючи розглядати хазяйку. Напевно, ситуація затяглася, тому що дівчина підвела очі і промовила. «Мужчина, ви будете щось купляти? Ну чого їх перебирати? Труси як труси, нормальні труси, дешеві». Покупець у плащі чомусь не знайшов, що сказати. «Що там, щось не так?» – допитувалася вона. «Якісь тонкуваті?» – невпевнено похитав він головою. «Як це тонкуваті? Мужчина, ну це ж не куфайки, а труси!» Аргумент вбивав на повал. «Ну добре, давайте штук п'ять», – сказав він. Дівчина здивовано викотила очі. Руки її швидко забігали, вишукуючи потрібний товар. Він заплатив і відійшов. Голос цієї пані виявився приємнішим, аніж можна було очікувати. Та й за словом до кишені вона налізла, і погляд чорних очей з підпухнастих вій здався щирим і довірливим. Що правда, думка, що вона простовата, молода і недосвідчена, все таки залишилася. Та власне, яке це мало значення? Гарна чи не гарна, гладка чи худа. Щодо цієї жінки, у нього були зовсім інші плани а за півгодини біля її столика зупинилися двоє. Зазвичай хлопці цього типу не цікавляться як таким товаром, так і подібними жінками. Але ці стояли довго. Він пройшов поруч, щоб стати тепер з іншого боку і спостерігати звідти. «Що, мозги заржавіли?» – долетів до нього ривок фрази. Це сказав один з молодиків. «Те що, сучко, не догнала? Ми тобі пояснимо». «До кінця дня п'ятдесят зелених. Ти звідси сьогодні по своїх трусах рачки лістимеш!» Двоє кремезних хлопців стояли так близько до неї, що майже повністю закривали її від оточуючих. Непомітний рух руки одного і кілька речей полетіли зі столу просто їй в обличчя. Вона відсахнулася, а молодики розвернулися і зникли в натовпі. Вона сиділа бліда блідає перелякана, Шапка насувалася на очі, і дівчина змушена була постійно поправляти її. Хтось підійшов до неї і щось запитав, але їй було вже не до того. Через півгодини вона раптом почала скидати товар до сумки. Усе жужмом. Стіл уже туди ледве вліз. Насилу закривши блискавку, вона схопила сумку за ручку і потягла через натовп. Маршрут не змінився. Через новий міст і до центру. Вулиця була майже безлюдна, лише машини снували проїзною частиною. Одна з них загальмувала поруч з дівчиною. Це виявилися ті самі двоє з ринку. Вона приречено чекала їхнього наближення. Бугаїсько взявся за ручку її візка-валізи і потягнув до себе. Але дівчина продовжувала міцно її тримати. Ривок, похитнувши все її тіло, примусив розтиснути руку, і сумка опинилася в нього. Піднявши її, він рушив до перемосту, під яким текла річка. Мужики, одну секунду. Вони разом обернулися. Нахаби у плащі був уже поруч і намагався надати виразу свого обличчя якомога більше доброзичливості. Мужики, не треба. Відійдемо на секунду. І він зробив, запрошуючи, жест рукою. Ти звідки взявся, мудак? З погрозою в голосі прогарчав той, що тримав сумку, кидаючи її і відходячи. Ти що? Не знаєш, що ти ще сидиш, довше живеш?